«Ой, не повіриш, Дашо, зніг валюся від утоми. Ну, ти ж знаєш, як воно у нас у селі. Новина про те, що тебе будуть по телевізору показувати, облетіла всіх. Усі дивилися тебе, а потім стали заходити в гості. То один, то другий, то третій загляне. Всі хочуть сказати кілька слів. А я ж не можу гостей так просто відпустити. Саджу за стіл». Була курка, тушкована з картоплею та огірки, відкрила банки з помідорами, все поїли. А односельці йдуть знову і знову. Стало яйця смажити, а потім і ті закінчилися. Довелося бігти до сусідки позичати. Вже й бутиль вина домашнього випили, а все йдуть і йдуть. «Хой, робити вам нема чого», – сказала невдоволена Даринка. Знайшли, з якого приводу бенкету лаштовувати. Ну, не скажи, дитинко, з нашого села тебе першу по телевізору показали. Хе, це ж треба? Навіть директор школи заглянув. Спасибі, каже, за хорошу дочку. А завтра зайде твоя перша вчителька. Пам'ятаєш її? Мамо, я всіх чудово пам'ятаю. «Але навіщо ви влаштовуєте це шоу? Ну, кому це треба?» – обурилася Даша. «Дашо, та я ж тобі кажу, що жодної людини ні я, ні батько не запрошували. Ну, що мені робити, якщо вони йдуть і йдуть?» – виправдовувалася мати. А потім додала, «Ну, мало що самі йдуть, так і ще й могорячі з собою несуть». «А, тато вже наклюкався?» «Уже!» – зітхнулася мати. «Не пив десять років з того моменту, як обморожену ногу відрізали. А це напробувався. Та він і потроху пив, по ковточку з кожним. І сильно він наковтався? Порядно. Спить уже. А бабуся як? Лежить і плаче від радості, каже – Двері ширше в мою кімнату відчини, а то гостей погано видно. А у неї ще є памперси? На місяці ще вистачить. Я приїду в черні ще привезу. Передай їй від мене привіт. Скажи, що я її дуже люблю. Добре. Ой, що пора закінчувати. Собаку у дворі гавкає. Треба йти гостей зустрічати. Мати вимкнула телефон іще до того, як Даринка хотіла попрощатися. «Ну і треба ж таке придумати!» – посміхнулася Даша сама до себе. «Гостей зустрічати і за стіл садити!» «Нім посиділи біля паркану на лавці язиками поплескали б та й годі!» Розділ одинадцятий а лікар уважно оглянув рани на руці й лобі Даринки після зняття швів. Обробив їх і залишився задоволений. «Непогано, дуже навіть непогано», сказав лікар і хитро посміхнувся. «Тепер можна і весілля зіграти?» «А ви звідки знаєте?» здивувалася Даша. «Га, ви, шановна пані, тепер відомі!» Та «Скажете теж, дівчина збентежилася. «А наречений вже готовий станцювати з вами весільний вальс?» «Хіба що на милицях?» «Нічого. Нога загоїться і буде все нормально». Лікарю Даринка торкнула рукою чоло і відчула невеликі горбки. «У вас є дзеркало?» «Так, будь ласка». Незенький, лисий, схожий на колобка в окулярах, лікар підвів Дашу до невеликого дзеркала на стіні біля раковини. Дівчина уважно оглянула Борозенку, і на її очах заблищали сльози. «Ну і як же я буду з таким страшним шрамом жити?» – тремтливим голосом запитала вона, готова ось-ось розплакатися відвідчаю. Шрам проходив посеред чола – і був на найвиднішому місці. Голубенько, ну чи варто впадати у відчай? Лікар узяв Даринку за плечі і посадив на кушетку. Ну це ж така дрібниця. Для вас може бути так, а для мене – ні, сказала Даша, кинувши побіжний погляд на велику і блискучу лисину лікаря. Все пізнається в порівнянні. Думаєте, ті люди, які загинули в аварії, перебувають у кращому становищі, ніж ви? А їхні близькі – родичі? Якби вони могли залишитися жити за умови, що у них буде на лобі один маленький шрамик, то вони були б раді неймовірно не тільки цьому шрамові, а й десяткам їх. Головне, що ви зосталися живі – а шрам має властивість розсмоктуватися і розрівнюватись. До того ж, маючи таке пишне волосся, можна його прикрити чубчиком. Мені, старому, тебе ще вчити треба, як це робиться. Даринка посміхнулася крізь сльози. Де є найближча перукарня, знаєш? Знаю. Ось і давай бігом туди. Спасибі вам. Даша підвелася з кушетки і попрямувала до виходу. «До побачення!» «Не знає, що лоб можна чубком прикрити», – пробурчав їй у слід лікар. Після відвідин перукарні Даринка вирішила заскочити на роботу і показати світці свою нову зачіску. Було незвично, бо лоб добрів прикривав пишний чубчик. Але так Даша відчувала себе більш упевнено. «Ну, нічого страшного», – заспокоювала вона себе. «Іноді жінці, щоб не набридати чоловікові, потрібно змінювати свій імідж. Буду вважати, що я це зробила». Даринка подивилася на свої руки і зрозуміла, що з кількома шрамами на руці їй доведеться змиритись і жити з ними постійно. Звичайно, вони будуть завжди нагадувати той страшний день і, мимоволі, притягувати цікаві погляди сторонніх. Але що тут удієш? Даша згадала про те, що у неї вже давно була обрана з красивого глянцевого каталогу весільна зачіска. Тепер їй треба буде дібрати іншу. Та була без чубчика, з гладко зачисаним угору волоссям. А тепер... Тепер їй треба дібрати зачіску з чубчиком. І не тільки це. Треба продумати, чи підійде колишній фасон весільної фати. «Ти куди, дуре, попрешся?» – гукнув їй у відчинене вікно розлючений водій з легковика, який загальмував зовсім поруч. «На світлофор дивитися треба!» Даринка завмерла на місці і від переляку втягнула голову в плечі. На світлофорі горіло червоне світло. «Цього мені ще бракувало», – лаяла себе Даша. «Ну як же можна бути такою розтяпою? Тільки з однієї аварії замріялася бачите». Дочекавшись, поки світлофор весело їй підморгнув своїм яскравим зеленим кольором, Дівчина перейшла дорогу і незабаром побачила святку, яка сиділа у тіні шовковиці. Тут біля будівлі клініки був невеликий скверик із туями та берізками. Від старих дерев залишилася тільки розлого шовковиця. У її тіні були поставлені маленькі дерев'яні столики, дві колавок. Свєтка сиділа на лавці, закинувши ногу на ногу і нервово курила, пускаючи дим у бік. Даша підійшла до неї мовчки сіла поруч. «Нічого собі!» – глянувши на нову зачіску Даші, сказала Свєтка. «Ось це прикид!» «Добре чи погано? Тільки чесно. Ультра-сучасно!» «Ну, я це розумію. Ти мені скажи, личить мені так чи ні?» «Класна зачіска! Молодець, Дашко! А ти ходиш, як дуня з колгоспу!» «Так я ж і є дуня з колгоспу!» – посміхнулася Даринка. «А ти що така засмучена?» «Ах!» – махнула рукою Свідка і затягнулася димом. «І не питай! Ну, прикинь, я сьогодні натякаю цьому козлу так делікатно, наче ненароком, що, мовляв, третій рік ми зустрічаємось, і все ще доводиться ховатися від усіх, шифруватися. Святка кинула в урну недопалок сигарети, але не потрапила, він упав на тротуарну плитку, і далі пускаючи тоненьку цівку диму.